بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabb-i şrahli, sadri, ve yasirli, əmri, vəhl-uqudətən min lisani, yafqahu qavlin. Allahumma əllimnə mən yafhavnə, vəlfa'nə bimə əlləmtənə və zidnə ilmə. Əm məbə <gülüyor> e, Şəhəl dərsini davam etdirir. E, Allahın sevgisini qazandıran səbəblər. Necəki İbn-i Qeym bunları saymışdır. On səbəb. On səbəb. Bunlardan birinci sənsiydi. Qura <gülüyor> okumak. Qura Şeir kimi Tədəbbürlə başa düşərək Və orada olan Məqsədi, muradı anlayaraq Və ikinci Allah, Allah, Allah tealiyə Nafilə Doğru. İbadətlərlə Doğru. yaxınlaşma Nafilə nədir? Allah. Fərzlərdən qeyri-əlavə ibadətlərlə yaxınlaşma Və üçüncü Allahın sevgisini Qazandıra səbəblərdən Allah tealiyənin çoxlu zikr etmək Doğru. Daima zikr etmək Ə, dinlə, qəlblə və hərəkətlə, halı ilə. Və dördüncü, Allah ad və sifətlərini, Allah hələn sevdiyi şeyləri öz sevdiklərindən ə, nəfs üstün gəlmək istədiyi zaman ə, Allahın sevdiyini üstün tutmaq. Və beşinci, Allahın ad və sifətlərini qəlblə mütəalə etmək. Və altıncı, Neymət Allah Taala'nın nemətlərini, zahiri vəbat nemətlərini müşahidə etmək və 7-ci. Gecə namazı. bütövlüklə Allahın qarşısında sımması, zəlinliyi və 8-ci. Gecə namazı. Yəni Allah Taala'nın dünya saməasına indi bir vaxt Allahla tək qalmaq, onunla danışmaq və onun kəlamını oxumaq, tilavət etmək. Belə burada qalmışam 9-cu səbəbdə. <coughs> bismillahir rahim Allahın e, sevgisini qazandıran səbəblərdən 9-uncusu mujaləsətil muhibbinəssadiqin. Yəni Allah səbən sadiq kimsələrlə, insanlarla oturmaq, yoldaşlıq etmək. والتقاط اطيب ثمرات كلامهم كما ينتقى اطيب الثمر ميvənin e, təmizi gözəli seçildiyi kimi onların gözəl kelamlarından dərmək və la təkəlləm illa izə tarəccəhat məsləhətul kəlami və aləmtə enna fihə məzidan lihalikə və menfəatan ləğeyrikə və danışdığın kəlamın məsləhəti Üstün, yəni xeyri üstün olduğu zaman danışmağın və bildiyin zaman ki, o danışdığın zaman, danışdığın sənin halını daha da artıracaq xeyri doğru və başqasına da mənfəət verəcəkdir. Bu da neçənci səbəbdir? Doxquzuncu səbəbdir. Yəni, salih kimsələrlə yoldaşlıq edərək, Onlarla oturmaq və onların gözəl kəlamlarından dərmək və həmçinin insan danışmaq istədiyi zaman danışqına baxması, əgər məsləhət varsa danışması. Və burada İbn-i Qayyum Allah bu salih kimsələri, o sadiq, Allahı sevən kimsələri sevməyi və onlarla oturmağı, yoldaşlıq etməyi Allahın sevgisini qazandıran səbəblərdən etmişdir. Və bunda da heç bir qəribəlik yoxdur. Çünki bu müjde, yəni vəhiy vasitəsi ilə gəlmişdir. Yəni bu məhəbbət əhlinə, sevgi əhlinə olan bu müjde, e, vəhiy vasitəsi ilə gəlmişdir. Deyəcə ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, Qaləlləhu azə və cəl, Allah-u Teala belə deyər, Vəcəbət məhəbbəti lilmütəhabbinə fiyyə. واجبت محبه للمتجالسين فيا ووجبت محبه للمتزاورين فيا منن sevgim mahabbetim benim üçün bir-birlərini sevənlərə vacib olmuşdur. Mənim sevgim mənim üçün bir, bir yerə toplaşanlara yoldaşlıq edənlərə vacib olmuşdur. Həmçinin mənim sevgim mənim üçün bir-birini ziyarət edənlərə vacib olmuşdur. Həmçinin Abuhureyə radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlən belə rəvayət edir. Ənnə raculən zərə axan ləhu fi qaryətin uxra. <coughs> bir kişi başqa bir kənddə olan ə, qardaşını ziyarətə çıxır. Fə ərsədə Allahü tealə alə mədracədihi Yəni Allah tealə onun getdiyi yola bir mələk göndərir. فَلَمَّا اَتَى عَلَيْهِ qala اَيْنَ تُرِيد? Və onun yanına gelerek ona deyir ki, sen hara gedirsən? Qala <félamma ete aleyhi> uridu اَخَنْ لِي Ve o da deyir ki, filankette filan kardeşim var, onun yanına gedirem. qala هَلَّكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ Ve ona deyir ki, senin ondan umduğun bir şey var mı? Bir nimet var mı? Nəsə umursamı ondan, onun üçün mü gedirsən? Qal ki, yox. Qayrə an ənni əhbəbtuhu fəlləyi tealə, mən sədəcə onu Allah üçün sevmişəm. Qal ənni rəsulullahi ileykə, biənnə allaha qəd əhbətəkə mə əhbəbtəhu fihi Və mələk deyər ki, mən Allahın sənə olan bir elçisiyim, Allah da səni sevdi, necə ki sən onu Allah üçün sevdiyin kimi. Fə məhəbbətul müslim liəxiyfi llah seməratun li sıdqi l-iiman. xuluq. Müslümanın qardaşını müsəlman Allah üçün sevməsi imanın sadiqliyinin və gözəl əxlaqın səmərəsidir. Vahiya siyajun vaqin. Yəni Allah üçün sevmək e, qoruyan bir hasardır, qoruyucu bir nədir hasardır. Yahfəzullahu bihi qalbə l-əbd. Allah-u Teala bununla bendenin, kulun, qəlbini qoruyur. Ve yəşüddü fihil imən həttə ləyətə fəllət əv yad'uf. Ve bununla Allah-u Teala onun qəlbində olan imanı yücləndirir. Ve iman ondan qaçmır vəyahut da zəyiflemir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuştur. Əv thəqûrəl imənə ən tuhibbe fəlləh və tubqidə fəlləh. İmanın ən mühkəm dayaqlarındandır ki, Allah üçün sevmək və Allah üçün niflət etmək. Vələzənə yuxdərunə ləsuhbəti və yuntəxəbunə lilməhabbəti yenbəqi ən tətəxəqqəqə min suhbətihim əğrədun tənfəul mərəfidinihi və dünyah və ahirətihi və o yoldaşlıq üçün seçilənlər və sevgi üçün seçilənlərdə e, elə bir şərtlər Cəmləşməlidir ki, və bu yoldaşlıqdan insan üçün onun dininə, onun dünyasına və onun ahirətinə mənfəət olsun. Və lihədə kəni ixtiyaruhum minəl məhəmmi səab əlləti təhtəcu ilə təvfiq. Və buna görə belə bir dostları seçmək, belə bir yoldaşlıları seçmək, ağır və çətin məsələlərdəndir, hansı ki bunun müəffə müəffəqiyyətə, tovfiqə ehtiyacı var. وَاَلَا يَصْبُلِ الْمَرْءِ الْفَطِينِ اَنْ يُسَادِقَ كُلَّ مَنْ يُسَادِفِ Zəkalı insana yaraşmaz ki, hər rast gələni özünə dost düzsün. فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مُؤَفِّرُونَ مُتَأَفِّرِ Çünki insan təbiətcə həm təsir edən və həm təsirlənəndir. Və qad yasuquhu su'u ikhtiyarihi lis-sadiq ila masirin min al-husran. Və bə'zan insanın o pis seçimi, dostunu düzgün seçməməsi və seçimdə düzgünü düzgün yol tutmaması onu sonda xüsrana gətirib çıxardır və narahatçılığa gətirib çıxardır. Necə ki, e, vəzifədə vəzifə seçməkdə və qonşunu seçməkdə düzgün seçim etməyən insan kimi İbn Hecer rahimehullah buyurur ki: "Vela yanbagh lilmri an buyurur ki: insana şeye yaraşmaz ki, dost, dostunu seçtiği zaman sehlenkarlık etsin. Çünkü dostluğun, yoldaşlığın insana büyük bir təsiri vardır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur ki: "Ər-raculu ala dinih khalilihi, falyanzur ahadukum men yukhalil." Kişi dostunun dinindədir və buna görə baxsın kimi dostdur. Yaqul İbnü'l-Cəuziy rəhimehullah, "Yambaghi an yakuna fi man e, tu'assiru suhbatuhu e, khamsa xisal." İbnü'l-Cəuziy buyurur ki, e, insan dost seçdiyi zaman o dostunda 5 xislət olsun 5 xislət yəni 5 sifət olsun Ən yəkunə aq ilə birinci o dostu ağırlı olsun xüsnəl xuluqi ikinci əxlaqı gözəl olsun qayrə fəsiq fasiq olmasın fəsiq, yəni günahkar itaətdən çıxan olmasın və, mubtədiğ, və həmçinin bidəhçi də olmasın və 5-ci də xislət də odur ki dünyaya həris olan olmasın Yəni, insan dost seçdiyi zaman gərək onun dostunda bu xislətlər olsun, ağıllı olsun, gözəl əxlaq olsun, fasiq olmasın, bidətçi olmasın və dünyaya həris olanlardan, dünyanı şiddətlə istəyənlərdən olmasın. Bunlardan birincisi ağıldı. Ağılla gəldikdə isə ağıldı necə ki, malın sərmayəsi olduğu kimi, əsas sərmayə və həmçində insanın da əsas sərmayəsi ağıldıdır. Vəla xeyrə fi suhbetil ahmaq. Yəni ahmaq insanla, ağlı olmayan insanla yoldaşlıq etməkdə heç bir xeyr olmaz. Lənə yuridən yenfa'uka fayudruk. Çünki o, e, menfəət vermək istəyərək sənə zərər verər. Menfəət vermək, sənə fayda vermək istədiyi halda sənə zərər verər. Və burada biz ağıllı dediyimiz zaman Nə qəsd olunur? Əllədi yəfhəmul umura alə məhi aleyhi. Yəni, işləri olduğu kimi başa düşən insan qəsd olunur. İmmə bi nəfsihi və immən yəkunə bi heysi uðə ufhimə fəhim. Yədir, özü başa düşən olmalıdır və yaxud da ona başa salınanda heç olmasa başa düşsün. Və əmmə xüsnül xuluq, gözəl axlağa gəldikdə isə fələ buddə minhu. Yəni, gözəl axlaq mütləq olmalıdır. İzrub bə'aq ilə yəqlibuhu qadabun, av şəhvatun fəyuti xava. Çünki e, ağlı insana da qəzəbi və şəhvəti qalib gələr, ə, əxlaqı olmasa, o öz nəfsi istəyinə tabi olacaqdır. Fələ xeyrə fə suhbətihi və buna görə də ağlı olub, əxlaqı gözəl olmayan insanlarda yoldaşlıq etməkdə heç bir fayda yoxdur. Və əmməl fəsiq, fəsiqə gəldikdə isə, fə innahu o allahdan qorxmayan bir kimsədir və man la yəxafullaha la tu'manu gailatuhu və la yuthaqu insana da insanın şərinə əmin olmaq olmaz və ona bel bağlamağa olmaz Və amma mübtədi fi xahü min suhbtati bi gəldikdə isə bidəətçininlə dost tutmaq olmaz nəyə görə çünki bidəətçini dostussan onun bidətinin sənə sezməsi qorxusu var Və amma halis aləddunyə tə inna vacibəl mümin an yətəcnəv əşrətul ləbəddunyə dünyaya, dünyaya həris olanə gəldikdə 5-ci xislət ki İnsan dost seçdiyi zaman dostu dünyaya həris olanlardan olmasın. Çünki müminə vacibdir ki, mümin insan dünyanı tələb edənlərlə yoldaşlıq etməlidir, etməkdən çəkinməlidir. Fəinnəhum yədullunəhu alə taləbihə və cəm'iha və mən'iha. Çünki onlar, dünyaya həris olan insanlar onu, dünyanı tələb etməyə, və dünyanı toplamağa, cəm etməyə və sonra da dünyanı yığdığı malı mən etməyə, yəni Allah yolunda xəcləməyə qarşı çıxar. Və dəlikə əlləzi yubiduhu ən taləbi nəcəti. Və bu da insanı nicat yolundan uzaqlaşdırır. Və yəcdəyiru fə sohbət əhlil xeyr və mən yədullu hələ taləbil əkhirə. Və buna görə insan çalışmalıdır. Xeyr əhli ilə yoldaşlıq etməyə və özünə axirəti göstərən, axirəti e, tələb edən kimsələri özünə yoldaş rusun dostusun. Amən icdem afi Və hər hansı bir dosta, yəni bu xislətlər cəmləşərsə, onunla dostluq etməyin faydaları tək dünyaya aid deyil. Hətta o dostluğun faydası ahirətə də aiddir ki, ahirətdə də onun dərəcəsinin qalxmasına səbəb olar. Və alə hədə yuhməlu kələm bu sələf və bu mənaya da sələflərin bəzisinin kəlamı yönəldilir. Onlar deyərdilər ki, istək fürü minəl-iqvan fə innə likulli müminin şəfəə yəvməl qiyamə. Siz qardaşlarınızın sayını çoxaldın, çünki hər bir mü müminin qiyamət günü şəfaəti vardır. Və bu qaul istənəs olur hadislə bilə ki, şəfaət və bu sözə, sələflərdən gələn bu sözə şəfaət barəsində olan hədisi bir növ dəlil gətirmək olar, hansı ki, orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi və sallam buyurur ki, feyshfaun nabiyun və məlailəka və müminun feyiqulu elcəbbar baqiyat Deyir, qiyamət ki, peyğəmbərlər şifat edəcək, mələklər və müminlər şifat edəcək. Sonra, cabbar olan Allah talə buyuracaqdır ki, artıq mənim şəfəatim qalıb və cəhənnəmlən bir avuç çıxardacaqdır. Fəqət tənzilül kəlifətü bi'abdin fil-əxirə biduxulihin nar litəfriytihi fələ yaxrucu minhə illə bi sahibin müminin ittəxədəhu fidduniyə və qiyamət günü ahirətdə bir müminə Müəyyən bir müsibət baş verəcək, onun cəhənnəmə daxil olması ilə və onun da cəhənnəmə daxil olması dünyadaki səhlənkarlığına görə olacaqdır. Və onun da oradan çıxması yalnız dünyada seçdiyi o mömin dostunun sayəsində olacaqdır. Allah Teala onun barəsində etdiyi e, dostunun şəfaətini qəbul edəcək. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: İdə xallasallahu l-möminîn minan-nar və əminu Allah Teala möminləri cəhənnəmdən xilas etdikdən sonra və əmin olduktan sonra fəmə mücadəlatu ahadikum li sahibih fi al-haqq yakunu lahu fi al-dunya ashadu mücadəlatan min al-möminina li rabbihim sizin dünyada haq eee sahibi üçün etdiyiniz mücadelə Qiyamət günü müminlərin Rəbbi ilə qardaşları üçün etdiyi mücadilədən şiddətli olmayacaqdır. Yəni qiyamət günü müminlər Allah tarə ilə mübahisə edəcəklər o qardaşlarının cəhənnəmə daxil edilən qardaşlarının ə, çıxarılması üçün. Və deyəcəklər ki, Yəquluna Rabbənə, İxvanuna, Kənu yusalluna mə'anə, Və yasumuna mə'anə, Və yəhüccünə mə'anə, Fəədxaltəhumunnaq. Deyəcəklər ki, ey Rəbbimiz, bu qardaşlarımız bizimlə bərabər namaz qılırdılar. Və bizimlə bərabər oruç tutururlar. Və bizimlə bərabər həc edirlər. Və sən onları cəhənnəmə daxil etdin. Fəyəqulu, idhəbu fəəxricun mən əraftəhum minhum. Və Allah təhə deyəcəkdir ki, gedin, onlardan tanıdığınızı çıxardın. Fəyətunəhum fəyərifunəhum suvarihim Və onlar gələcəklər və onları surətləri ilə tanıyacaqlar. Lə təəkulun naru suvarəhum. Yəni, ə, od onların ə surətlərini yeməyəcəkdir. Fəminhum men axadathu an-nar ila ansaf saqihih, və minhum men axadathu ila ka'bihih feyxrijunahum. V onlardan bəzilərini od baldırına qədər və bəzilərinin topuğuna qədər artıq bürümüş olacaq və onları çıxardacaqlar. Fə yaqulunə deyəcəklər ki: "Rabbena axrijna men qad amartana. Ey Rəbbimiz, artıq əmr etdiklərinizi biz çıxartdıq." Summa yaqul sonra Allah təala buyuracaq ki: Əxrucu mən kənə fi qalbihi vaznə dinari minəl imən, qəlbində dinar çəksi qədər iman olan şəxsi də çıxardın. Thumma mən kənə fi qalbihi vaznə nısva dinarın, yarım dinar çəksi qədər qəlbində iman olanı da çıxardın. Thumma mən kənə fi qalbihi mitqalə habbəti min xardal və qəlbində xardal dənəsi qədər e, miqdarında iman olanı da çıxardın. Həzə ilə cənibil mənafiəl-azimə bi suhbətil mühəbbinəl-muxlisinə fid dünyə və bu da e, dünyada edilən e, yoldaşlığa əlavə olan mənfəətlərdir. Dünyada o dost tutduğu salih kimsələrin sayəsində olan e, mənfəətlərdir bu ahirətdə olan. Yəqulu Umar ibn Qattab radiyallahu anhu, aleykə bi-iqvani sıdq. Umar radiyallahu buyurur ki, sən doğru qardaşları yoldaş tut, dost tut taş fi onların ə, qoyununda yaxdı himayəsində yaşayarsan fa innahum zinatun firra çünki belə bir qardaşlar əminamanlıq zamanı bir zinətdir va uddatun fil bala müsibət zamanı isə ə, bir azuqədirlər Və dağ əmrə əxiyyəkə alə əhsəni həttə yəciyyətə mə yəqliyəkə minhu. Və sən qardaşı seçdiğin zaman ən yaxşısını seç xoşlamadığın bir şey ondan sənə toxunmasın. Və atəzil əduvvəkə və düşmənindən uzaqlaş. Və xəzər sadiqatə illəl əmin və sən dostundan həzər et əmin olandan başqa. Əmin dostundan başqa. Və la əminə illə mən yaxşı Allah. Allahdan qorxandan başqa heç kəs əmin olabilməz. Əmin şəxs. Allahdan, yəni əmanəti qoruyan, əmin şəxs yalnız Allahdan qorxandır. وَلَا تَصْحَبِ الْفَاجِرَ فَتَتَعَلَّمْ مِنْ فُجُورِهِ Və sən facirlə də yoldaşlıq etmə, sən onun pisliklərindən öyrənərsən. وَلَا تُطْلِفَ عَلَى سِرِّكَ Və öz sirrini də o facir insana bildirmə. وَا سَتَشْرِفِ اَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهِ Və sən öz işlərində, Allahdan qorxan kimsələrlə məşvələt et, al. Və qəd ədə İbn-i Qayyum rəhimə Allah, mənəfi uxray ətiqadiyyə və tərbəviyyə və əxlaqi tüstəfədə min mücəlləsəd əhlilməhabə və sıqq. Və İbn-i Qayyum başqa mənfəətlər də qeyd etmişdir, etiqadi, tərbiyəvi, əxlaqi mənfəətlər hansı ki, bu da sadiq kimsələrlə yoldaşlıqdan alınan faydalardır mənfəətləridir. Və buyurur ki, və kalül ülemə min menafii müjaləsəm 6 xissal. Yəni alimlərlə, alimlər qeyd etmişdir ki, belə bir insanlarla yoldaşlıq etməyin 6 xisləti vardır. Nə əldə edir insan? Yəni belə kimsələrlə, sadiq kimsələrlə, salih kimsələrlə yoldaşlıqda insan nəyi əldə edir? Bunlardan birinci ən nəhətən qulu minə şəkki ilə insanı şəkdən yəqinə yönəldir. Və min ar-riyâ' ila riyadan insanı ihlasa yönəldir. Və min al-ghaflati ila az qəflətdən zikrə yönəldir. وَمِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الدُّنْيَا إِلَى الرَّغْبَةِ فِي الْآخِرَةِ دُنْيَايَ إِسْتِكْدَان رَغْبَتْدَن آخِرَتƏ رَغْبƏTƏ YÖNƏLDIR وَمِنَ الْكِبْرِ إِلَى التَّوَاضُعِ وَتَكَبُّرْلÜKDƏN TƏVAZÜKƏRLÜĞƏ YÖNƏLDIR وَمِنْ سُوءِ الطَّوِيَّةِ إِلَى النَّصِيحَةِ وَنَفْسِ قَلْبِنْ چİRKİNLİYINDAN NƏSİHƏTƏ İNSANA YÖNƏLDIR وَإِذَا كَانَتْ مَجَالِسُ الْمُحِبِّينَ مَنْدُوبًا إِلَيْهَا مُرَاقَبًا فِيهَا فَإِنَّ خِيَارَ تِلْكَ الْمَجَالِسِ هِيَ مَجَالِسُ خِيَارِ الْمُحِبِّينَ Əgər belə bir insanlarla yoldaşlıq etmək, məclislərində olmaq e, buyurulubsa, həvəsləndirilibsə buna və bunların da ən xeyirlisi, onların ən xeyirlisi ilə e, yoldaşlıq etməkdir. Və ani bihim əhlil ilm və əməl, yəni burada qəst olunan, yəni elm və əməl əhli ilə elm və əməl əhli ilə yoldaşlıq etmək və məcəlisül üləmə hiye əksarul riyad vəl basat mədhinatan liltiqat atayb atayb semaratül kalam ümumilikdə salih insanlar və bunların içərisində də ən xeyirlər alimlərdir çünki onların bostanlarında daha çox yəni gözəl meyvələr vardır dərmək üçün fəfihi yünül ilm onların məclislərində ilim əldə olunur və minha yubtəqül ədəb və hikmə və o məclislərdən ədəb və hikmət alınır Və kim o məclislərdə oturursa və orada iştirak edirsə və orada olan ədəblərə, əxlaqə riayət etməlidir və ə, öyrənmək istəyirsə, o ədəblərdən ona diqqət yetirməlidir. Və inə litteallumusittimaratib, yəni öyrənməyin, ilmi əldə etməyin altı mərtəbəsi vardır. Bunlardan birincisi husnul sual, gözəl sual vermək, gözəl sual vermək. İkincisi husnul insati və istima. Süsara gözəl soraq və gözəl dinləmək. Bu dinləmək qabiliyyətinin olması və üçüncüsi husnul fahm, gözəl başa düşmək. Fahmin gözəl olması. Dördüncüsü əzbərləmək. Beşincisi öyrətmək və altıncısı da əsas bəhrəsi də odur ki, əməl etmək. İnsan öyrəndiyinə əməl etməsi və o hədlərə riayət etməsi. Deməli elmi əldə etməyin altı mərtəbəsi var. Birincisi gözəl sual vermək, ikincisi susaraq dinləmək və üçüncüsü gözəl başa düşmək və dördüncüsü əzbərləmək və beşincisi öyrətmək və altıncısı da əsası da buna əməl etmək. Və hirmânul ilmi yakunu bi sittati awjuh. Və həmində insanın elimdən məhrum olması da altı tərəfdəndir. Və bunlardan birincisi, təlkü sual, yəni soruşmağı təlk etmək, yəni soruşmamaq. İkincisi, yəni insanın gözəl dinləməməsi. İncə ki, əvvəl gözəl dinləmək idisə, bu da əksi, susmaması və gözəl dinləməməsi. Əgər insan dərstə susmazsa və dinləməzsə, əldə etməz işinə. Və üçüncüsü, onun fəhminin pisliyi, yəni düzgün başa düşməməsi. Dördüncüsü, əzbərləməməsi. Və 5 o öyrəndiyi elmi yaymaması, öyrətməməsi. Fə mən xəzinə ilməhu və ləm yənşurhu ibtələhullahu bin isyənihi cəzəən vifəqa. Və bir kimsə elm öyrənərsə və elm yığarsa və elmini yaymazsa, Allah-u Teala ona müvafiq cəza olaraq onu unutturmaqla onu bəlalandırar. Və altıncıda cı da, ədəmül ilmi və elmi unutturan, elmdən məhrum olan səbəblərdən də altıncısı da, Ona əməl etməməkdir. Fəinəl əmələ bihi yücibu tədəkkurahu və tədəbburahu. Çünki insanın öyrəndiyinə əməl etməsi, onu ə, xatırlamağa, ə, onu düşünməyə, onu vadır edir. Və mura'ati və nazari fiyhi, ə, onun barəsini fikirləşməyə və ona riayət etməyə vadır edir. Fəizə əhmələl əmələ bihi nəsiyəhu. Əgər insan əməl etməzsə, öyrəndiyinə qarşı əməl tərəfdən səhlənkar yanaşarsa... Onu unutacaqdır. Sələflərdən də biri deyir ki, Künnə nəstə'inu alə xifzül ilmi bil əməli bihi. Yəni, biz elmi əzbərləməyi ona əməl etməklə yardımlaşardıq. Yəni, əsas yardım elmi əzbərləmək üçün nədir? Ona əməl etməkdir. Və onlardan da biri deyir ki, Ali radiyallahu anhına gəlmişdir. Əl-ilmu yəhdifu bil əməli fə inə əcəbə huva illər təhal. əməli çağırır. Amel əs-sə ilm onda qalar yoxsa ilm ondan səfər edər. Yəni elmi çox gətirən bir şey varsa da o da ona əməl etməkdir. Elmi gəlb edən, elmi e, yağış kimi tökən, yəni onu gəlb edən şey əsas nədir? Elm e, əməl etməkdir ona. Və artıq sələflər Allah üçün olan bu qardaşlığı nemət saydılar. Nemət hesab edərdilər. Ve yaqulun an laha şükran xassan min el-amel ve onlar bilərdilər ki e, bunun və bu nemətin xüsusi e, ə, əməl tərəfdən bir şükrü vardır. Onun şükrü nədir? Bu qardaşlığı qorumaq Onlar necə də bunu bir nimət görməsinlər. Allah üçün olan bu qardaşlığı Allah-u Teala Əlimran surəsi 103-cü ayda buyurur ki, Vədkuru nimətə Allahi aləykum, idh kuntum ədəən fəəlləfə beynə qulubikum, fəəsbahtum bi niməti ixvanə. Siz Allahın nimətini xatırlayın. O vaxt ki, siz yəni düşmən ediniz Allah-u Teala sizin qəlblərinizi birləşdirdi və Allahın niməti ilə Qardaş oldunuz. Allahın neyməti ilə qardaş oldunuz. Fəm tənnə mümini bi ni'mətl-uxu fi kitəbihil münəzzəl. Yəni, Allah-u Teala öz kitabında yəni, qardaşlıq neymətini müəminlərə bəxş etdiyini buyurur. Və zəqə rəhə mərrəteni fi hədil əyə. Bu ayədə iki dəfə bunu qeyd edir. Və dhkuru əleykum. Yəni, Allahın size olan neymətini xatırlayın, sonra Allahın neyməti ilə qardaş oldunuz. Və lihədə cəalə Umar ibn-i Xattab radiyyallahu anhu min ni'amətə müsahabə salimun mücələsətəyim ixtə tələti ni'am min buna görə Umar radiyyallahu anhu salih kimsələrlə yoldaşlıq etməyi, onlarla oturub durmağı, onlarla faydalanmağı üç böyük nəymətdən birisin, birisindən etmişdir, yəni üç böyük, üç böyük nəymətin birisindən hesab etmişdir. Ləula mə əhəbə l-bəqaa fi o üç naimət olmasaydı, e, dünyada qalmağı istəməzdi. Necə ki, radiyallahu anhu buyurur ki, "Ləula təlatun la əhəbbətu an bu üç dənəsi olmasaydı, mən dünyada qalmağı istəməzdim. Ləula lə an ədə əjbəhəti lillāh. Bunlardan birincisi, yəni e, e, bu şərəfli yeri Allah üçün yerə qoymaq olmasaydı, Və başqa rəvayətə gəlir, əsas gecə namazı. Av əclisə fii məcəlisin yuntəqa fiyyə tibul kələmi təmə yuntəqa cidu thəmar. Və həmçinin o məclislərdə oturunmaq olmasaydı, o salim insanların məclisində e, gözəl meyvə seçildiyi kimi onların gözəl kəlamlarından dərmək, seçmək olmasaydı, dünyada qalmaq istəməzdim. Və üçüncüsü də Allah yolunda vuruşmaq, seyrətmək, getmək olmasaydı. Və qad naqəl el İmam Nəvavə rəhimehullah abid. İmam Nəvavə rəhimehullah abid və zəhid olan İbrahim el Xavvasdan nəql edir ki, "Dəvau'ul qəlbi xamsetu əşya". Dəvau'ul qəlbi xamsetu əşya. Qəlbin dərmanı 5 şeydir. Qəlbin dərmanı 5 şeydir. Birincisi qiratul Qur'ani bitədəbbur. Qur'anı tədəbbürlə, fikirləşərək, mənasını başa düşməyə çalışaraq oxumaq. İkinci və xələ ul-batni və qarnın boş olması, qarnın boş olması, yəni tox olmamaq. Və qiyamun leyli və gecə namazı və tadarru ində səxər və süb vaxtı, süb namazından əvvəl, yəni səxər vaxtı Allaha yalvarmaq və beşincisi də salih insanlarla yoldaşlıq etmək. Deməli, qəlbin dərmanı beşdir, Qur'anı tədəbbürlə oxumaq qarnın boş olması qiyamul leyl süb vaxtı sübtdən əvvəl yəni süb vaxtı deyil zal yani əvvəl Allaha yalvarmaq və salih kimsələrlə yoldaşlıq etmək və ila kan al mar yatafaqadu fi majalisil muhibbin asadiqin subuna ila al insan sadiqlərin yəni o salihlərin məclisində fouz və qurtuluşa yol axtarırsa və bunun yolu da gözəl susmaq və dinləməkdir. Abdullah ibn-i Amr ibn As radiyallahu anudan gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən samətə necə, kim sarsa qurtular, nicat tapar. Fə əndə mələ tətərəcəh masləhatu l-kələm fə fə fissamti təkunul masləhə əgər O danışıqda bir xeyir olmazsa və danışığın məsləhəti üstün olmazsa, onda susmağın özündə xeyir vardır. Ve ayy maslahata lil abdi turja Və insan üçün, qul üçün cəhənnəmdən qurtulmaqdan daha üstün bir məsləhət nə ola bilər? Qul üçün Cəhənnəmdən nicat tapmaqdan daha üstün məsləhət, xeyir nə ola bilər? İnnən nə yətəqəxhamu həlləzənə ləyə yəxsinunə samta fil ləti illəti yəcmülübli insan ən yəsmutə fiyhə. Həqiqətən o cəhənnəmə düşənlərin çoxsu susmaq lazım olan yerdə susmayanlardır. Ləyə yəxsinunə samta, yəni susmağı bilməyənlərdir. Necə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "İnnal abda la yetekellem bil kelime ma yatabayyana ma fiha yahwa biha fi'n nar ab'ada ma bayna'l məşriq və'l məğrib." Həqiqətən bəndə bir kəlmə danışar və ona məhəl qoymaz danışdığına və orada olan ona bəyan olmaz və onun sayəsində məşriqlə -mə məğrib arası qədər cəhənnəmə yuvarlanar. Və lakin keyfə ya'rifu'l abdu wujuda'l məslihat fi kilami min adəmihə. Və insan sual oluna bilər ki, necə onun danışığında xeyrin və ya olmasını və yaxud da olmamasını bilə bilər? Və cevab da açıq aydındır var. Necə ki, hədistə keçir, Ummu Habibə radiyallahu anəhədən Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, Kələmü ibni Ədəm aleyhi, Ədəm evladının danışığının hamısı ona əleyhinədir. Lələhu onun lehinə deyildir. İstisna gəlir illəl əmr bilməruf, yaxşını əmr etmək, pistən çəkindirmək və Allahı zik Yaxşını əmr etmək, füstən çəkindirmək və Allahı zikr etməkdən başqa. Fəəvli xəvli həvli həzi tələz yadulu kələmi əhlil imən və bu üç ə, ətrafında da iman əhlinin kəlamı ə, dövran edir. Ləənnə imənəhum yaqdadihim ən yəqulul xeyr. Çünki onların imanı onlardan xeyr danışmağı tələb edir. Və ən yasmutu və yaskutu irələm yurca minəl kələmi xeyr və onlardan Həmçinin onların imanları, əgər danışıqda xeyr yoxdursa, onlardan susmağı tələb edir. Fəhun bidəlikə, yücnunəs-saləhə, səmarətən, dayyibətən fəd-duniyə vəl-axirə. Və onlar bu danışıqlarına görə də, həm gözəl danışmağına və həmçində susmaq lazım olduğu yerdə susduqlarına görə də, onlar əməllərində də düzgünlüyü əldə edirlər. Həm dünyada, həm də ahirətdə. yunus un E, deyir ki rahimeullah maraitu nə vaxt ki bir insanın dilini e, öz yerində gördüm yəni danışığına diqqət yetirən insanı gördüm və onun başqa işlərində düzgün olduğunu gördüm Yəni, hər hansı bir insanın danışığı düzgün olarsa, lazım bir yeri danışar və lazım olmayı yerə susarsa və onun başqa əməlləri də düzgün olduğunu gördüm. Yahiyyə ibn-i Əbi deyir ki, Mən saləhə məntiq raculin illə ərafdu dəlikə fəy səiri əməlihi və, və ləfisədə məntiqı raculin qat illə ərafdu dəlik fəy səiri əməlihi. Yahiyyə ibn-i e, ibn Əbi Kəsir rahimə Allah, deyir ki, e, bir kişinin danışığı düzgün olarsa, onun... Başqa əməllərində də mən bunu bilərəm. Əgər danışıq körlənarsa, bunu təsirini onun başqa əməllərində artıq bilərəm. Fəndur, keyfə irtabaq al-mandıqı bil-muətəqad. Baxtir, yəni o danışıq etiqadla necə bir-birinə bağlıdır. Fəkənəl-imənu bə'i thul-muminə ələ ən yətəkəlləm əvlə yətəkəlləm. Çünki iman insan yönəldir? İman insandan danışmağı və yaxud da danışmamağı tələb edir. Xeyirli kəlam danışmağı və xeyir olmayan kəlamı danışmamağı. Valan tecidə ummeten yahkumu kəlamuha və samtaha şer'un muhkam illə atba'u hada'l-dinil Elə bir ümmət yoxdur ki, onun kəlamı bu möhkəm düzgün şəriətə uyğun olsun, yalnız bu, bu dinə tabi olanlardan başa. Yəni bu dinə tabi olanlar, bu əzəmətli dinə tabi olanlar, yəni öz kəlamlarını bu şəriətə uyğun şəkildə yönəldirlər. İbn Ər-Rəcib Rəhimullah buyurur ki, felyakul khayran aw liyasmut peyğamber sallallahu sözü ya xeyir danışsın və ya qutu sussun amrun biqavlil xeyr yani burada peyğamber sallallahu sellem xeyir danışmağa əmr edir və həmçinin bundan başqa kəlamlara danışmağı isə ə, susmağı əmr edir bundan başqa kəlamda susmağı əmr edir Peyğəmbər s.ə.v. xeyri danışmağı, xeyirdən başqasında isə susmağı əmr edir. Və bu da bildirir ki, iki tərəfi də bərabər olan kəlam yoxdur. Ya xeyirdir, ya da nədir, ya da şərdir. Bəl imman yakuna xeyran fə yakunuma əmuran biya onu danışmaq ona əmr olunub və yaxud da xeyir deyil, ona da əmr olunan nədir, onun bağrəsində susması. Və xeyriyyətül kələm təttatı xusifətü və minnasihət İbn-i Qayyim və o kelam, e, kelamın danışın da xeyirli olması İbn-i Qayyim rəhiməhullahın e, bu 9-cu səbəbdə bildirdiyində e, ortaya çıxır bilinir. Necə ki, Rahimə Allah buyurur, Və lə tətəkəlləm illə irə tərəccəhət Yəni, məsləhət nə vaxt üstün olarsa, onda danış. Və əlim təənnə fiyhi məzidən li hələtə. Və görsən ki, danışsan sənin halının üçün daha xeyr olar. Və başqası, başqası üçün mənfəət olar, onda danış. Və hədə yaxtəc ilə hissin mürhif və şüurun yaqil. Və bunun üçün də nə lazım? Çox ayıq bir hissiyat lazımdır. Bunu bilmək üçün. Ləənnə seyfəll Əgər yerdə qoyulmasa, əgər bu dilin qılıncı, bu dil qılıncı ə, öz qınına qoyulmadsa, o tərpənərək o sahibini də halak edə bilər. Haris el-Muhasibi deyir, "Rəhiməllah, xəf ya <yə> axi <əx> min lisanik. Ey qardaşım, sən dilindən qor." Necə? "Əşeddə <həf> min xəvfikə minə səbə'əd-daril qərib el-mütməkkin min əxsikə." O yırtıcı, vəhşi heyvandan qorxduğun kimi, hansı ki o heyvan sənə yaxındır və səni götürməyə artıq qadir olan yırtıcı, vəhşi heyvandan qorxduğun kimi sən dilindən qorx. Fə innə qatilə səbu'u min əhlil imə səvabuhul cənnə. Çünki o yırtıcı heyvanın öldürdüyü müəminin səvabı cənnətdir. Əgər yırtıcı heyvan müəmini öldürərsə, qarşılığında cənnəti Və qatilu l-lisən uqubətuhunna və kimi dili öldürərsə, dilin səbəbinə görə ölərsə, ə, onun cəzası isə cəhənnəmdir. İstisna var ki, Allah bağışlamasa. Fəiyyəkə ya əxi vəl-əqaflə anil l -lisən. Buna görə deyək, ey qardaşım, dilindən qafil olmaqdan özünü qoru. Fəinnəhu səb'un darin. Çünki ə, sənin dilin yırtıcı vəhşəyvandır. Və avvalu fərisətiyi sahibuhu və onun da, o həbəşi he heyvanın da ilk, yəni ovu sənsən, sahibidir, o danışan özüdür. Fə əqliq bəbəl kələmin nəfsikə bi qalqin və siqin və buna görə sən danışıq qapısını, özündə olan danışıq qapısını möhkəm kilidlə bağla. Thumma lə təftəxu illə fīmə lə buddələkə minhu. Sonra onuna vaxt aç, artıq çarəsiz olduğun halda aç. Yəni, görsən ki, danışmaq labuddur, onda aç. Fə əzədə fətəhtəhu fəhzər. Və açdığın zamanda həzər et, diqqətli ol. Və xud min, minəl kələmi həcətəkəlləti labuddə ləkə minhə va aqli qılbə. Və sonra ehtiyacın qədər danışdıqdan sonra yenə qapını bağla. va və iyyəkə vəl qaflə an zəlikə və təmədi. Və bundan sonra muqafillikdən özünü qoru və danışıqda davam etməkdən, uzun uzadı danışmaq, danışmaqdan, özünü qoru. Vayanestəmidde bil kəlam fə təhlikə nəfsə çünki sənin kəlamın səni çox danışdırar və bununla da həlak olarsan. Və təzdədu darurat həbsin lisan buna görə də bu e, bunun zəruriliyi, yəni dili həbs etməyin zəruriliyi daha şiddətlənir, e, xüsusən də Ə, qarışıq zamanı, insanlarla birgə olan vaxt, itdiham zamanı və fitnə vaxtlarında. Məh, fitnə zamanı insan daha çox dilini həbs etməlidir. Daha çox dilini etməlidir, həbs etməlidir. Dedikoduya, qarışmağın əvəzinə insan dilini həbs etməlidir. Heytu yakunu ma'assamtin necət, çünki insan susarsa necat tapar, necət tapar, amma bəla isə onun danışığına görə gələr. Bella isə onun danışığına görə gəlir. Ona görə insan fitnə zamanı daha çox Allahla olan bağlılığını artırmalıdır. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və bir kişi deyir ki, "Mən necətu? Nicat nədir ey Allahın Rəsulü? Nicat nədir?" Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, "Əmsik alayka lisanak. Dilini saxla. Və yas'aka baytuk. Evin sənə kifayət olsun. Və ubki ala xati'atika. Yəni, evində otur və öz günahına ağla." Və qal ləhu, rəculun, mə əqvəf, Və kişi deyir ki, mənim üçün ən çox qorxduğun nədir? Fə qalə, hədə və əxəvə bir Rasulullah s.a.v. bilisən nəfsihi Peyğəmbər s.a.v. budur deyə mübarək dilindən tutdu, yəni bunu qoru. Və bu da olduqca mühümdür, insan yəni qorunması üçün xüsusən də fitnə zamanı dilini dedikodudan, yəni... Ə, qorumalıdır və xüsusən də insan bu zaman, fitnə zamanı ibadətə yönəlməlidir. Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, İbadətun filharcı kəcrətin iləyə hərç məclikdə olunan ibadət, hərç məclikdə olunan ibadət mənə olunan hicrət kimidir. Və Allah talənin də quluna olan kifayəti, Ə, onun qulluğuna görədir. İnsan nə qədər Allahla olan qulluğunu gücləndirərsə, bir o qədər Allah-u Teala tərəfindən yardım gələr. Allah-u Teala buyurur ki, əleyh sallahu bi kəhfin, abdə, Allah öz quluna kifayət deyilmi? Əlbəttə ki, Allah-u Teala öz quluna kifayətdir. Hansı quluna? O qul ki, öz qulluğunu yerinə yetirir, Allahla olan bağlılığını gücləndirir, nə qədər sən itaatini gücləndirərsənsə və bir o qədər də Allah-u Teala tərəfindən yardım alarsan. Və başqa bir hadisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir gecə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qorxaraq yuxusundan ayrılır və deyir ki, bu gecə nə qədər fitnələr nazil olmuşdur. Və o yadın bu otaq sahiblərini və dünyada elə paltarlı insanlar olacaqdı, qiyamət günu onlar çılpaq olacaqlar. Yəni, bu hədisdən alınan faydalardan odur ki, yəni, gecə namazı insanı fitnələrdən qoruyan ən böyük amillərdən, səbəblərdən biridir. Və görürsən, Peyğəmbər s.ə.v yönəlir fitnə zamanı insanı ibadətə, Allahla bağlıqa, gecə namazına. Amma insanların çoxu isə fitnə zamanı, yəni Peyğəmbər nəsiyyətini tutmaq əvəzinə dedikoduya yönəlirlər. Əksinə, daha da fitnəni qızışdırırlar. Və bundan sonra İbn-i Rəcəb r.ə. buyurur ki, فَمِنْهُنَا bi xeyr min al-kalam ki, orada xeyr danışmaq imkanı varsa, o məclislərdə danışmaq daha xeyirlidir susmaqdan. Allahum illə ma tad'u ilay al-haji mimma minhu ehtiyacdan artıqa da e, ehtiyac yoxdur, ehtiyac qədər danışsın. Və İbn Mahsuddan rivayet olunmuşdur ki, ya kum va fudul al və artıq danışıqdan özünüzü qoyur, qoruyun. Hasbumuri min el-kəlam ma baləqa hacətuhu və insana ehtiyacı qədər danışması kifayətdir. Nəxeyrəhəmməllah buyurur ki, yehlakun nas fi fudulil mal və el İnsanlar artıq malda və artıq danışığa görə həlak olacaqlar. İnsanların həlak olması nədadır? Artıq danışıqlarında və artıq mal toplamalarındadır. Vaydan fa inel iksaru min el İnsanın da çox danışması ehtiyacdan artıq qəlbin sətləşməsini yaradır. Kəməfi tirmiz, ki, tirmizdə gələn hədistə İbn-i Umar radiyyallahu anh o dan Peyğəmbər s.a.v buyurur ki, Lə tükfirul kələm bi qeyri zikrillə Allahı zikr etmədən, zikirdən qeyri olan kəlamı çuxaltmayın. Fəinnə kəsirətəl kələm bi qeyri zikrillə və zikirdən qeyri kəlamı çuxaltmaq, yə qəssil qalb insanın qəlbini sərtləşdirir və inna abada nase anil la al qalb al qasi və allahdan ən uzaq olan insan da qalbi sərtləşən insandır. La jaram alna al mutahabbin fillah aw al mutazavirin fihi və al mutabadilin fi və Şək yoxdur ki, Allah üçün bir-birlərini sevənlər, bir-birlərini Və bir-birlərinə xərcləyənlər Allah üçün və bir-birləri e, bir, e, Allah üçün bir yerə toplaşanlar, onlar Allahın evliyaları dostlarıdır. Və Allahın Allah'ın seçdiyi kimsələr, Allahın sevdiyi kimsələrdir. Və hum əl-muxtabatuna fi mələ hissəmə Onlar e, göy əhli arasında qibdə e, olunanlardır, qibdə olunanlar. Lamma kana baynahum min tahabbin fillah wa hum görə onlar yerdə olarkən Allah üçün bir-birlərini sevdiklərini görə. Ömər ibn Xattab rəziyallahu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm belə buyurdu: "İnne min ibadillah la unasan ma hum bi anbiya wa la shuhada yaghbituhum al-anbiya wash min Allah azza vecəl". Allah'ın öyle bəndələri vardır ki, onlar nə peyğəmbərdirlər, nə şəhiddirlər. Onlara peyğəmbərlər və şəhidlər də qıbət edəcəklər Allah qatında olan onların dərəcəsinə görə. Dedilər ki, ya Resullallah kimdir onlar? Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurdu ki, "Hum qawmun tuhabbu bi ruhillah Onlar Allah üçün ə bir bir-birini sevdilər, amma aralarında heç bir, yəni, qohumluq əlaqəsi olmadan, yəni qohumları deyil, Allah üçün uzaq kimsələri də Allah üçün sevdilər. Və la anvalun yata'atunha. Yəni aralarında, yəni onları toplayan bir mal da deyil. Fa wallahi innu wujuhahum lanaur Allah and olsun ki onların üzləri nurdur. Wa innahum la'ala nur wa hayatan onlar nur üzərindədirlər. La yakhafuna ila khafan nas insanlar qorxu içərisində olduğu zaman onlar qorxmayacaqlar. Wa la yahzanuna itha hazana nas insanlar məhzun olduqları zaman, kədər çəkdikləri zaman, kədərləndikləri zaman onlar məhzun olmayacaqlar. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Yunus surəsi 62-ci ayəni buyurur. Ala inna awliya Allahi la aleyhim və lahum yahzanun bil wa ayahu anke Allahun dostlari evliyaları qorxmazlar onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar heç də məhzun olmazlar İnşallah bununla kifayətlənir Allah tanıçı fəylərinə elsin və